Muito bem-vindos a mais uma edição do Endzone, o seu podcast brasileiro sobre a NFL e sobre o futebol americano no Brasil. Aqui com vocês, Eduardo Galvão. É um prazer, é uma alegria ter você aqui comigo, ouvinte. E não estou sozinho, estou aqui com meus amigos Endzoners. Como está, Alexandre? Tudo ok, Eduardo Galvão, tudo tranquilo. Mais uma semana de Endzone chegando para vocês. Espero que o pessoal continue mandando e-mails, continue curtindo. E vou passando a bola para o nosso amigo Júlio César. Fala, Júlio. Então, Ale, tudo bom, cara? Uma satisfação imensa estar aqui no 29 programa do Endison. E vamos lá, passa a bola pro Vitinho. E aí, Vitinho, você tá bom, cara? Opa, Júlio, eu tô bom sim, estamos chegando a o final da, da temporada. Essa, foi muito importante essa week aí, Re, reativou alguns times aí com chance de wildcard, deixou alguns pra a trás. Eu não tenho s primeiros classificados pro a playoff, não é isso, Edu? Com certeza, Vitor, temos campeões nesse programa já. Nós temos campeões e nós vamos comentar daqui a pouco. Mas antes da gente começar a falar de futebol, antes da gente começar a falar sobre a semana 12 da NFL, da Liga Paulista de Flag e do Torneio TUTDOWN, vamos para os e-mails! Olha a mensagem! E-mail dessa semana, é o e-mail do Will Disley. E aí, Endzoners? Desnecessário falar novamente, o podcast foi muito bom. Obrigado, obrigado, Will. Obrigado. Concordo com vocês que quem ganha o Caro Corô na prorrogação fica com a vitória nas mãos. Particularmente, acho extremamente injusto, pois não premia quem tem mais competência, mas quem, sim quem tem mais sorte. Acho que a NFL deveria usar o mesmo método da NCAA. Pra quem não sabe, prorrogação na NFL moedinha pro alto quem ganha o Caro c o r o até a primeira a p o s t a de bola. E quem marca primeiro na prorrogação da NFL leva a partida. Na NCAA. Cada um dos times tem uma chance de marcar, cada um dos times recebe a posse de bola na linha das 25 jardas? É isso, Alê? É isso aí, cada, cada time tem uma posse de bola d a linha de 25 jardas e aconteceu isso naquele jogo do Storm Imperadores que a gente chegou a, a falar aqui pro pessoal como foi, é né? É verdade, du... Alê, é verdade. Cada time tem a posse de bola na linha das 25 jardas e tem, cada time tem uma chance de marcar. Assim, Will, é, é um negócio polêmico, é um negócio que cria uma certa polêmica já faz alguns anos já na NFL. Porque tem realmente essa questão do. Ah, é injusto. Quem recebe a posse de bola tem a chance de marcar primeiro. É, não premia mais a competência. Mas eu vejo assim, Will. Os dois lados têm que ser competentes. Você tem que ter uma defesa competente para poder segurar o seu adversário. E você tem que ter um ataque competente para poder passar. Eu, eu, não, eu não acho injusto, não. Eu acho justo. Porque você tem que ser bom no, nos dois fundamentos do futebol. Não, não basta você ter só um ataque bom, não basta você ter só uma defesa boa. Você tem que ser bom fazendo as duas coisas. Concordo com você, Edu, e é até legal essa forma de decisão no, na prorrogação, mas eu ainda sou, sou fã da l i n h a pro alto e, cara, na boa. Eu acho que o time tem que mostrar que a, na defesa ele é forte também. Se ele merece vencer, ele vai jogar bem na defesa. Faz das palavras do Edu as minhas e digo mais. É. é muito mais, Coroa muito mais o mérito do, do time a prorrogação com moedinha pro alto, principalmente pro time que sai na defesa, porque é muito mais difícil, a gente sabe. Mas também pro time que vai pro ataque, porque geralmente quando o jogo vai pra prorrogação é um jogo muito equilibrado, do que uma posse de bola da linha de 25 jaras. Porque pode acontecer em, podem acontecer o e p d acontecer aí infinitas coisas é, na linha de 25 jaras, é o lugar mais difícil de marcar pontos dentro do campo. E. Às vezes acaba acontecendo algo que não é justo e tal. Por exemplo, tá chovendo, o cara faz um passe na quarta descida e não acontece. E, e ali pra, são praticamente seis chances pro TD. A verdade é essa: são seis chances pro TD no, na linha de 25 jadas. E não, no, no, na moedinha pro alto você tem que construir um ataque inteiro. Acho muito mais bacana. Não sei. Cada um tem sua opinião, é difícil a gente falar, né? Tem mais e-mail aí, Vitor? Tem, tem um do Thiago de Lavor. O Raiz Barreto, ele tá falando que ele tava vendo jogos pela ESPN, mas que ele teve algumas dúvidas. Ele pergunta se tem comunicação entre os técnicos e os jogadores, e se com os coordenadores, qual é o papel do Red Coach? Porque são os coordenadores que chamam as jogadas, não são? Olha, o que acontece é o seguinte, Thiago: existe comunicação sim entre técnicos e jogadores. Antigamente, essa comunicação se fazia ali no. No, no olho a olho, na mesmo, unha, é... no sinal, no gesto, no pulo. Exatamente, o cara saía correndo pra sideline, a escutava a jogada, depois passava pro pessoal. Mas não, hoje existe um, um ponto no, no capacete de um jogador do ataque e, mais recentemente, a, é, a partir do ano passado, um ponto no jogador da defesa. Então, o coordenador chama a jogada, ela é passada direto pro quarterback que escuta lá no ponto. E passa a jogada para os seus jogadores, o que facilita muito mais o jogo, é muito mais dinâmico. É um、né? ponto eletrônico igual ao de TV, Alex? Exatamente, igual ao de televisão, aquele do pessoal de segurança tal, é e s s e mesmo esquema. É, geralmente, o ponto no jogador do ataque fica, obviamente, com o quarterback, que tem que chamar a jogada. Na defesa, fica entre o middle linebacker e o strong safety, na maioria das vezes, porque são os caras que estão ali no meio do campo, no centro do campo, e t e m uma visão melhor para chamar a s jogadas. Né? Geralmente esses caras são capitães também, enfim. As, o real papel do head coach, t i a g o é o seguinte: o head coach ele decide quem entra em campo, o head coach decide é, o que vai ser feito naquele momento, porque é o seguinte: o coordenador escolhe a jogada em si, mas quem decide se vai ser, por exemplo, passe ou corrida é o head coach, quem decide se vai ser cobertura em zona, blitz ou zone blitz ou marcação individual é o head coach. Quem chama a jogada, é, vamos dizer assim, que se encaixa melhor contra o ataque adversário é o coordenador de defesa e coordenador de ataque, respectivamente. Então, o head coach é o principal, é o cara que chama as jogadas realmente no ataque. Quem chama é, a execução, o que os caras vão fazer ali dentro do campo, são os coordenadores. Mas quem opta por passe ou corrida e por coberturas diferentes no campo é o, é o head coach. Então ele dá o tempero na chamada da jogada, é mais ou menos isso ali? Exatamente, o coordenador ele é mais específico. Vamos dizer assim: ah, então o safety tem que cobrir o meio um pouco mais pra frente, o s t r o n g safety tem que cobrir é, o fundo do campo, o middle linebacker vai na blitz, o outro fica na zona, o outro faz o spy i k que acompanha só os olhos do quarterback ali. É assim, é, mas quem decide o tipo de jogada que vai ser chamada é o head coach. E o último e-mail do programa, deixa eu pegar o último e-mail aqui, do Flávio Venâncio. Amigos End Zoners, estou tirando umas férias e indo para os Estados Unidos em dezembro para encarar uma verdadeira NFL Tour. Vai ser uma maratona de cinco jogos. Que beleza. Que beleza, muito bom, muito bom, f l a v i n h o Não sei se algum ouvinte estará por lá também, mas se puderem divulgar seria legal. Pois vai, pois vai que conhecida podemos reunir a brazucada e curtir o melhor da NFL. Então, o pessoal que quiser acompanhar o Flávio, dia 17 ele vai ver o jogo do Indianapolis Colts. Dia 17 de dezembro. Dia 20 de dezembro, o jogo do Seattle Seahawks e do Tampa Bay Buccaneers. Dia 27 de dezembro, jogo do Packers e do Seattle Seahawks. Dia 28 de dezembro, NFL, dois dias seguidos. Olha que delícia isso, Alexandre.、Nossa. Minnesota Vikings e Chicago Bears. E no dia 3 de janeiro, Pittsburgh Steelers e Miami Dolphins. Ô Flávio, t r a g a presentes. Traga souvenirs de sua viagem e nos presenteie. Presenteie seus amigos e n d z a n e r s É, você, você que está aí、Sim. viajando para os Estados Unidos, mande presentes para os nossos amigos e o n e s Olha, o Edu, por exemplo, está tarado por uma camiseta do Calvin Johnson. Quem foi para Detroit assistir o jogo do Lions, por favor, mande uma camiseta do Calvin Johnson para o Eduardo Galvão. Faça esse. Bene... Bene... Seja beneficente i com os amigos e o n e s não é verdade, Julião? Pô, manda um presente aí para a galera. Lógico, Ale, nem que seja um tufinho lá da grama, enfia a mão lá, arranca, taca dentro de um pacote e traz pra gente, cara. É, é isso é bem fácil de se fazer, Todo mundo entra em campo, né? Meu Deus assim, é só o Júlio mesmo. Ó, pois é,、ué. você arranca um pedaço, taca pra nós, manda pro Vitinho, manda pro Edu e tal. Os caras, nossa, e u tá o um pedaço. Imagina, cara, você imagina que tesão você chegar pro seu amigo. Cara, eu tenho um pedaço do Soldier Field. Aí você manda, você <risos> mostra assim p o cara, assim, tá ligado? <risos> e vamos falar de futebol. Vamos falar primeiro da Liga Paulista de Flag. Temos dois campeões, Alexandre. Saíram os campeões de conferência. t r e l a c o n á r a de campeões. Pela Conferência Paulista, meus parabéns ao Spartans. Venceu o Sharks por 19 a 14. Spartans, campeão da Conferência Paulista da Liga Paulista de Futebol Americano. A salva de palmas para o Spartans. Pela Conferência Estadual, o Avaré Gladiators venceu o Silver Bullets 19 a 12 para o Avaré Gladiators. A Varé Gladiators, campeão da conferência estadual. Mais uma salva de palmas para a Varé Gladiators. Estivemos lá nesse último domingo, neste domingo, no dia 29 de novembro, e pudemos presenciar os jogos ao vivo, eu e Alexandre Branco. Ale, como f o i essas finais de conferência da Liga Paulista de Futebol Americana?、Né? Olha, da minha parte, eu posso dizer que não foram boas, porque o Silver Bullets foi eliminado. É, perdemos p r o Avaré Gladiators. Aliás, queria deixar os parabéns p r o time de Avaré, foi muito aplicado. E esse e jogo para eles era tudo e realmente eles fizeram por merecer. v e n c e n d o o jogo, jogaram muito bem com n t r o time p e r i e n t e o time forte que é o Silver Bullets. Infelizmente, acabei cometendo uma, uma falta pessoal no melhor estilo h i n e s Ward, ali, mas tudo bem. Acabei tô, é, fazendo o Silver Bullets recuar 15 j a r d a s num drive. Bastante importante do jogo, mas tudo bem, sempre se se, o b l m a s Você excedeu um pouquinho, Alexandre, você se excedeu um pouquinho.、É、um pouquinho, né? Mas isso acontece, tá tudo certo, fora do campo, pedi desculpas ao pessoal do Gladiators, mas foi tudo certo, tudo tranquilo. Gladiators é um time forte,、e... mas eu ainda tenho pra mim como favorito São Paulo Spartans. Spartans é o time mais forte da Liga Flag, venceu o Sharks e pra mim é o favorito pra vencer o Gladiators e ser o campeão da Liga Flag. O time é. Muito bom na defesa, muito aplicado. O ataque é muito forte. O jogo corrida é muito bom. Gosto muito do, do pessoal lá do Spartans. Inclusive, queria mandar um abraço para eles todos, já que eu sou integrante do time de Tekle do Spartans. Inclusive, queria mandar um abraço para o pessoal lá do Spartans também. E boa sorte para os dois. Que, que vença o melhor. Que vença quem merecer mais. É, vai ser muito bacana se de quem puder comparecer lá no SPAC. O Vitinho vai passar as coordenadas para vocês. Assistirem o jogo. Quem puder comparecer lá e assistir a final da Liga Flag, não perca, que vai ser muito bacana. Vitor Freire, por favor, quando vai ser o Sampa Ball, Vitor? Quando vai ser a final da Liga Paulista de Futebol Americano? Edu, vai ser dia 6 do 12, esse domingo, no Spark, como a lei já disse, às 2 horas da tarde: Spartans vs Gladiators. A final do Sampa Ball, a final do Campeonato Paulista de Flag Football, dia 6 de dezembro. Esse próximo domingo, agora: Spartans contra Gladiators. Gladiators é um time muito aplicado, um time que vem se dedicando muito a treinos, o s t muita superação por parte do time de Avaré. E o Spartans também é um time muito aplicado, muito guerreiro, são verdadeiros espartanos dentro de campo. Pessoal que puder prestigiar o evento, é a final de campeonato. Está acabando a Liga Flag, pessoal. Final de campeonato, dia 6 do 12, no SPAC. Música you そして Mas, como o Alexandre não vai conseguir sabotar a final do torneio Tatidão, teve um comunicado hoje do Mário Lewandowski, presidente do São Paulo Storm e membro do grupo gestor, que, atendendo a todos os interesses, o segundo tempo da final do torneio Tatidão será realizado entre Rio de Janeiro Imperadores e São Paulo Storm no dia 13 de dezembro de 2009, não esse domingo agora, o próximo, às 2h30 da tarde, no campo da Facens, em Sorocaba. O jogo começa com u、um、placar de 14 a 0, favorecendo o time carioca, que fará o kickoff desse segundo tempo. Além da partida, o evento também incluirá a premiação do campeão e do MVP das finais. As finais aí a gente conta as semifinais e a final propriamente dita. Então, pessoal, o torneio Touchdown vai acabar dia 13 de dezembro, próximo domingo, na Facens, em Sorocaba. A gente, vai, a gente vai postar lá no portal para todo mundo poder acompanhar. Vamos tentar colocar o、um、mapinha para todo mundo poder se localizar. Compareçam lá, gente. Torneio Full p e d s brasileiro chegando ao fim. É isso aí, sensacional. Ainda bem que esse jogo não terminou é, numa mesa de reuniões, né? Ainda bem pro bem do futebol americano no Brasil. E outra coisa, olha pessoal, eu estou gordo, mas nem tanto, tá? Foi uma brincadeirinha de, do senhor Eduardo Galvão. Que terá sua volta, tá? Tá certo, tá c e r t Eduardo? Eu não falei que você subiu na árvore, eu falei que você derrubou a árvore. Olha como você é complexado. Você já pensou que você tinha subido na árvore. Você podia ter. Pô, se, eu su... se eu tivesse subido, então, imagina o que ia acontecer. <risos> e na NFL, os resultados da última semana do futebol americano nos Estados Unidos. Na quinta-feira, no dia de ação de graças, Green Bay Packers derrotou o Detroit Lions por 3 4 a 1 2 O Dallas Cowboys venceu o Oakland Raiders por 2 4 a 7 O Denver Broncos venceu o New York Giants por 2 6 a 6 No domingo, continuação da rodada, o Atlanta Falcons recebeu o Tampa Bay Buccaneers e venceu a partida por 2 0 a 1 7 Continuando a rodada, o Buffalo Bills venceu o Miami Dolphins por 3 1 a 1 4 em casa. O Philadelphia Eagles conseguiu a vitória em cima do Washington Redskins de virada 2 7 a 2 4 Seattle Seahawks bateu o St. Louis Rams fora de casa 2 7 a 1 7 E o New York Jets bateu o Carolina Panthers em casa 1 7 a 6 O Cleveland Browns foi até Cincinnati enfrentar o Bengals, que perdeu por 1 6 a 7 O Indianapolis Colts foi até Houston enfrentar o Texas, e ganhou por 3 5 a 2 7 O Kansas City Chiefs foi até s a n Diego enfrentar o Chargers e tomou um sacode por 43 a 14. E o Jacksonville Jaguars foi até São Francisco enfrentar o 49ers e perdeu por 20 a 3. O Minnesota Vikings não tomou conhecimento do Chicago Bears em casa e venceu por 36 a 10. O Tennessee Titans, num comeback lindo p a r a v i n c e y o u n g de 99 jardas, venceu por 20 a 17 o Arizona Cardinals em casa. O Baltimore Ravens venceu o Pittsburgh Steel na prorrogação por 20 a 17. E o New Orleans s a i n t s l e n c e u em casa o New England Patriots por 38 a 17. Os top performers da semana, o quarterback Brett Favre passou para 392 j a r d a s e 3 touchdowns. Destaque para d r e w Brees, que no Monday Night Football conseguiu arremessar 372 j a r d a s e 5 touchdowns contra os Patriots. Rating perfeito para d r e w Brees na partida do Monday Night Football dessa semana. Running back Chris Johnson correu 154 j a r d a s e marcou um touchdown. Mas assim a gente tem que lembrar também de Justin Forsett, que correu 130 j a r d a s e marcou dois touchdowns pelo Seattle Seahawks. Wide receiver Miles Austin recebeu 7 passes para 145 j a r d a s e um touchdown. E Donald Driver quase empatou, conseguiu 142 j a r d a s em 7 passes e também marcou um touchdown. Set Hut! Destaque da semana, eu acho que a gente já pode começar falando pelo jogo do Indianapolis Colts, que também foi campeão esse final de semana. Então, mais uma vez, trilha sonora de campeão para o Indianapolis Colts. Indianapolis Colts, campeão da AFC South, derrotou o Houston Texans por 27 a 35. Detalhe. O Colts estava perdendo o primeiro tempo por 20 a 7. Não, o Peyton Manning é um absurdo, né? Ele é, ele é um absurdo, né? Não, não pode ser. Foi um, jogo de cada, foi um tempo de cada time, Alexandre? Olha, foi, mas é o seguinte: no final das contas, parece que os ventos sobram a favor do Indianapolis Colts no Super Bowl. Porque esse time está jogando uma barbaridade, a defesa está jogando bem, quando exigida, está jogando bem, apesar que o h o u s t o n Texans conseguiu congelar. A defesa do c o l t s n o primeiro tempo, mas depois foi a defesa quem marcou o setdown no retorno de interceptação do Clint Session, outside linebacker do time. Foi o que decidiu, foi o que deu o tom da virada pro Indianapolis c o l t s Agora o Pey t o n Manning é brincadeira, não, não tem condições. O cara tá jogando muito, é o favorito pra ser o MVP mais uma vez esse ano e alguém tem dúvida que ele merece? Eu não sei, vou perguntar pra vocês, mas alguém tem dúvida que ele merece ser o MVP desse, desse ano, porque o que ele tá fazendo é brincadeira. Não, depois, depois de eu falar mal do Drew Brees na semana passada, que as coisas estavam ficando feias lá pro New Orleans Saints, no Monday Night Football dessa semana ele me vem com uma atuação perfeita, uma atuação impecável. Então eu acho que fica entre esses dois. Com o Brett Favre correndo por fora, logicamente, porque não tem tanta badalação da mídia assim. Mas eu acho que fica entre o Peyton Mann e o Drew Brees. Eles estão tendo a. Ah, como eu diria assim, atuações mais enérgicas dentro de campo. Eu concordo até com você, Du, mas. É, é, é que o, o Colts ficar invicto, parece que é assim, né? O Colts ficar invicto não era surpreendente. Não era surpreendente porque o time é muito bom. Mas. O s a i n t s ficar invicto é, seria surpreendente para essa temporada. Então acho que o d e b r e e z ainda leva um pouquinho de vantagem. Mas voltando ao jogo do Colts. No primeiro quarto da partida, dois touchdowns do, do Texans. Um com um passe de s e t e r a d a s para o Von Talit, do m a t t s c h a u b Depois, o Chris Brown correu c i 5 g o r a d a s para m a r c a r o TD, colocando 14 a zero logo no primeiro quarto. No segundo quarto, os, os Texans ampliaram a vantagem, chutando dois field goals com o Chris Brown, kicker. E o Peyton Manning conseguiu um touchdown com o Pierre Garçon. E assim, o incrível foi que dali para frente só deu. Indianapolis Colts. A única pontuação do terceiro quarto veio com o、um、touchdown do Red Wayne. E depois, no quarto quarto da partida, Dallas Clark, Clint Session, com o retorno de interceptação que eu citei, e o Simpson, running back reserva do time do Colts, marcaram os touchdowns que o Colts precisava para vencer o jogo. Incrível, né? Um jogaço de bola. E. O c o l t o está incrível, o c o l t o está mostrando que ele consegue superar a adversidade, o que é o mais importante para um time vencer jogos na NFL. E o legal é que assim, o Texas n jogou muita bola, inclusive forçou duas interceptações, uma com o Brian Cushing, que para mim já é o Rookie of the Year. Esse, o que esse cara joga é palhaçada, joga muita bola esse linebacker e vai ser um dos principais pilares dessa defesa do Texas n no futuro, junto com o Mario Williams. E o McCain, cornerback reserva, também interceptou uma bola. Quer dizer, o Texas teve tudo pra vencer, mas no final das contas deu contos, não é, não, Julião? É, é o famoso ditado: o jogo só termina quando acaba. Porque esse negócio de chegar no half-time, a equipe tá com uma grande vantagem, cantar a vitória, não dá. Ainda mais quando o quarterback da outra equipe é Peyton Manning, é Brett Favre, é Drew Brees. Então eu acho que o Houston, ele tem um grande problema. É uma equipe talentosíssima, eu acho que merece. Ir para os playoffs esse ano, só que eles não conseguem terminar a partida. Eles começam ganhando, vão ganhando, vão ganhando, aí chega no final. Não dá nada. Não dá nada. Então eu acho que o h o u s t o n ele precisa ficar focado no jogo até o fim. Aí ele vence a partida. Porque chega. Nos últimos 10 minutos, assim, o time começa a levar touchdown, começa a levar pontos e perde a partida. Mérito do Colts, Peyton Manning e s tá jogando muito e c o n c o r d a Peyton Manning é um dos favoritos a vencer o MVP. Apesar de que, na minha singela opinião, Brett Favre s tá na frente. e E já que falamos de um candidato a MVP, vamos emendar com outro já. New Orleans Saints contra New England Patriots, lá no Superdome. s a i n s venceu a partida por 38 a 17. É, não tomou conhecimento do New England Patriots. O que está acontecendo com os Patriots esse ano, hein? Olha, eu acho que, apesar do esquema do Bill b e l i c h i c k ser muito bom, ele ser um dos melhores c o a c h e s da história da NFL, parece que o New England Patriots não é mais imbatível. Não é mais um time que todo mundo vai temer quando entrar em campo. E o New o r l e a n s s a i n s mostrou isso. Todo mundo estava. Olhando para o s a i n s como. Vamos dizer assim. O time que surpreenderia se vencesse o Patriots. E não é mais assim, não. Os Jets ganham do Patriots esse ano já. E. Eu digo mais. O Patriots não é mais o mesmo time de 2007. Está muito longe disso. Não é mais o mesmo time de 2008. Também. Mesmo com, no ano passado a gente teve o Matt Castle como quarterback titular. Mas não é mais o time de 2008 que a gente vê agora. É um time. Sem tantas estrelas assim, sem tantos nomes que fazem realmente a diferença. O Patriots teve que dar uma segurada no Cap Room, porque e s tava muito complicado pagar tantos jogadores estelares e acabaram trocando o Richard Seymour, acabaram é, trocando o Mike Vrabel, entre outros. Mas ainda são a, a maior força da IFCS. É, é, é o que eu ia completar agora, Eduardo Galvão. Ainda é um grande time, mas assim, principalmente o que fez o Drew Brees ontem mostrou. Que o New England Patriots está precisando de muito mais do que eles têm no campo hoje. Eles precisam de mais estrelas jovens, eles e c i s a m de jogadores com vontade, porque, não, não digo vontade, eu acho que me expressei mal. Jogadores com capacidade de mudar o rumo de uma partida. Porque é o seguinte: se você colocar Gary Guyton na sua defesa, que é um linebacker muito, muito fraco. Muito fraco, que não se compara com é, Mike Vrabel, Teddy Brusk, não se compara, não dá pra comparar, fica complicado, mas mesmo assim eu não vou tirar os méritos do Drew b r e e s Ontem o que ele fez em campo foi brincadeira, o cara jogou muita bola, os passes dele foram perfeitos, ali só onde o receiver mesmo poderia alcançar, ele achou o Devin Henderson pra touchdown completamente sozinho, acertou o Marcus Colston, Robert Mitchum. Olha, o cara jogou muito ontem, não tem condições. Esse também é um fortíssimo candidato para MVP, o que ele está fazendo no New Orleans Saints esse ano, mostrando que ele é um líder nato, mostrando que ele é um quarterback. Muito. É que além de superar a sua altura, que a gente sabe que ele é baixo para a posição, é um cara muito competente, é um cara que tem um, um passe. Eu, eu, eu, não dizer, eu não vou dizer um passe excelente, eu vou dizer um passe perfeito. O passe dele é perfeito. Ele escolhe ali o quadradinho onde ele vai mandar a bola. E vai ali, amigão. Pode correr pra lá que vai buscar. E. Drew Brees é incrível, pra mim. É o segundo melhor quarterback na atualidade, né? Julião, por favor, o que você acha de Drew Brees e companhia? O que. Essa temporada surpreendente do New Orleans Saints? Drew Brees é fda, o cara. Não tem jeito. Ele olha pro seu receiver, tá em duplo coverage. E ele fala. Foda-se, ele joga a bola, a bola cai no peito do wide receiver. Um cara que faz isso na NFL tem que ser foda, não adianta. É o, pra mim, é o melhor quarterback da NFL. Pode não ser o、um、vencedor do MVP esse ano, mas é o melhor quarterback da NFL. É um cara que tem um passe preciso demais. Ele joga a bola no, entre os números do wide receiver toda vez que ele lança a bola. Eu nunca vi Drew Brees dar um passe horrível na NFL, nunca vi. Ele sempre dá um par, ele, ele joga sob pressão, porque aquela linha dos c e n t r o s às vezes está mais ou menos. Mas o cara é foda, não adianta, o cara joga muita bola mesmo. É, e aí tem que destacar também, Júlio, o grupo de receivers do Drew Brees. né? Tem, saiu o Lance Moore com várias contusões esse ano, mas veio o Devery Henderson e o Robert n i t c h e dois jogadores muito rápidos. que Você pode jogar a bola longe com a maior força que você tem, que você pode ter certeza que esses dois vão chegar. O m a r s Colson lá com mais possession receiver, né? Mas mesmo assim tem velocidade. Jeremy Schock é um dos melhores tight ends da NFL. Quer dizer, ele pode contar com seus jogadores também. Além de poder contar com seu jogo corrido, que eu já falei várias vezes aqui e repito. Pierre Thomas, Mike Bell e Red Bush, que não, que não jogou. Três running backs muito rápidos e principalmente o Mike Bell muito forte. É um ataque espetacular esse ano do New York, n Saints. Isso sem contar a secundária também, que. Simplesmente parou Randy Moss e Wes Welker, né? Não só a secundária parou Randy Moss e Wes Welker, como interceptou Tom Brady duas vezes. Então foi, foi um jogo assim. Brady fez a primeira interceptação do Brady, pelo menos, que caiu nas mãos de o m a c k n z i uma c k e n z i e foi a s s i n a d o na semana passada e já chegou essa semana interceptando bola. Darren Sharper interceptou a outra, mas já tá ficando comum Darren Sharper interceptar o quarterback adversário nas partidas em que ele está em campo, né? Tom Brady interceptado duas vezes. Eu, eu não tenho muito. Eu acho que foi um jogo meio bunda. Eu vou falar assim em português bem claro. Foi um jogo meio bunda. Porque eu esperava assim, um placar muito mais elástico. assim Verdadeiro,、um、verdadeiro jogo de college assim. 40 e pouco a não sei quanto. 114 a 98, estilo basquete. Mas、ah, acabou sendo um jogo com domínio total do Saints. O Patriots esforçado dentro de campo. Mas esforço não ganha muita coisa. A gente então. Segundo quarto, então, foi um baile. Sei á não tem nem muito o que falar do jogo. Eu fiquei um pouco desapontado com o jogo, eu esperava mais. Eu esperava mais do Sr. b u n t i n E esperava. Não vou dizer que eu esperava mais do s a i n t s porque eles fizeram a parte dele. Mas eu acho que eu esperava um pouquinho mais do Sr. b u n t i n A gente precisa destacar o trabalho dos cornerbacks ontem do New Orleans s a i n t s Porque é o seguinte: o Jabari Greer, que é o principal cornerback, não jogou. E o Mike McKenzie é um veterano, o cara é velho. Pra caramba.、Ah, Pera aí, ele tá com 33 anos ali, calma. Com 33 anos, Eduardo Galvão, você, é louvável que você consiga marcar Randy Moss e Wes Welker. Isso é só pra Champ Bailey e r pra cima, cara, na boa. E ele ontem fez um trabalho impressionante, ele travou os receivers do, do New England Patriots e com o Randy Moss e o Wes Welker travados. É muito difícil o Bill Ballat conseguir fazer alguma coisa, porque não dá pra se confiar no jogo do, corrido do New England Patriots, porque Sammy Morris, Kevin Falk, Lawrence Maroney, existe um revezamento ali muito absurdo,、né? meio que o New England Patriots corre 15 vezes, tipo, um corre 3, o outro corre 3, o outro corre 3, o outro corre 3, o outro corre 3 e fica tipo isso. E ninguém tem sequência pra produzir nada, fica muito complicado você correr com a bola revezando tantas vezes os running backs. O Kevin Falk. Ainda r e c e b e uns passes e tal, mas não é a mesma coisa. Não, você não pega um ritmo ali no jogo corrido. E jogo corrido a gente sabe que é uma coisa que o New England Patriots não tem porque confia muito no Tom Brady. O Tom Brady travado, pressionado, com dificuldade em achar s e u s receivers livres é derrota do Patriots, fato. Já que falamos do domínio da defesa do, do Saints, um jogo que eu esperava um show de ataques. Eu não tive um show de ataques, eu tive um show de ataque de um lado só, que foi do New Orleans Saints. Mas um jogo que eu esperava um show de defesa, às vezes com certeza aconteceu. A batalha pelo Wildcard ali na AFC North. Pittsburgh Steelers contra Baltimore Ravens. 20 a 17 na prorrogação, os Ravens derrotam os campeões do ano passado.、E、empatam em números de vitórias,、e、embolam um pouquinho mais ali a AFC North. Chegam mais perto dos Bengals ainda. Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens. Estreia de Dennis Dixon, o terceiro quarterback dos Steelers,、né? estreou nessa partida como titular, mas mostrou que ainda está um pouquinho cru para a NFL ainda. Olha, e complicou lá em, em Pittsburgh, hein? Olha, eu particularmente não achei que o Dennis Dixon jogou mal. Pelo contrário, achei que ele jogou muito bem, Achei que ele fez um trabalho excelente. Para um quarterback de third string, jogou muito bem, fez os Scrambles, que é a, a principal qualidade dele.、Ele、adiciona muito como Scrambler, é um cara muito rápido. Marcou seu TD correndo, Marcou seu TD correndo e mostrou que tem nível para jogar na NFL. Mas, Ben Loffersberger foi muito criticado pelos seus companheiros de equipe, inclusive pelo Heinz Ward, principal receiver lá de Pittsburgh, e ele até se desculpou. É, com o técnico Mike Tomlin, pelos comentários dele no programa, dizendo que o vestiário do Pittsburgh Steelers está dividido é, quanto ao Roethlis b e r g e r jogando. E isso ficou muito complicado, porque é o seguinte: a polêmica lá em Pittsburgh foi por que, que o Roethlis b e r g e r treinou a semana inteira para falar que não ia jogar no final das contas, e aí depois teve que colocar o Dennis Dixon na pressa ali. O que acabou prejudicando muito os Steelers, era um jogo crucial, principalmente pro a a Baltimore Ravens, tudo bem, mas era um jogo importante pro a a Pittsburgh Steelers. E o Dennis Dixon não treinou o suficiente pra a começar jogando, talvez ele jogasse até melhor. E o Heinz Ward acabou questionando v a m o s assim, dizer o quanto o Roethlis b e r g e r é durão. Mas eu acho que o Ryan de Ward tá um tanto quanto equivocado. Porque a gente tem que lembrar que o Rottersburger jogou o Super Bowl do ano passado com duas costelas quebradas. É, ele, tá, ele tá sendo um pouquinho egoísta, né? Porque um dos caras que mais apanha ali pelos Steelers é o Big Ben. Então você falar que um cara daquele não é durão. Desculpa a risadinha, mas aí você tá sendo um pouquinho egoísta. Eu, eu também acho e é o seguinte: muito, vamos dizer assim, muito ruim esse clima. É, lá em Pittsburgh, porque agora é o final da temporada, se a gente está entrando em dezembro e o, fica chato p r o Dennis Dixon, porque pô, o cara estreou, sabe, fez o possível ali para vencer pelo time dele. Ele errou um erro crucial no overtime que deu a vitória ao Baltimore Ravens é, numa interceptação. Mas o cara fez de tudo para vencer o jogo, jogou muito bem, fez o que, o que podia é, nas capacidades dele. E aí, você tem que ouvir que pessoal, uma parte do pessoal preferia que o r o b l e s b e r g e r jogasse. Quer dizer, ninguém confia em você. Isso acaba pesando num、no, no、cara jovem como o Dennis Dixon, que ainda tem um futuro na NFL. E eu creio que se ele tiver espaço, será um, um futuro brilhante. Inclusive, ele foi muito produtivo no college football. Não sei. esse... É, foi, foi muito infeliz a declaração do Ryan Sword e de todos os jogadores do Pittsburgh, na minha opinião. Queria saber a opinião de, dos nossos amigos Rand Zoners. Olha, Lê, pode ser até que seja verdade, mas você passar isso pra imprensa é uma coisa de, de rookie, né? Ryan Sword, aí na sua experiência, devia saber que você não pode passar isso pra fora, né? Vai criar um clima totalmente instável pro Red Coach, a torcida vai descobrir isso, vai ficar com aquele ar de desconfiança. E os adversários vão começar a falar, né? Vamos, vamos, vamos bater nele, vamos, sei lá, vamos arrumar alguma briga entre os jogadores aí. Porque qualquer coisinha que sair aí, qualquer discussãozinha de sideline vai virar tema de capa de jornal no dia seguinte. Vai ser um baita de um problema aí pro Pittsburgh Steelers agora. É complicado porque a, a contusão do r o e t h l i s b e r g e r foi uma concussão. E a gente comentou sobre concussão com o Brian Westbrook. Concussão é uma coisa que acontece muito na NFL e é muito ruim. Kurt Warner também sofreu uma concussão, não jogou nesse último final de semana. E o Ben r o e t h l i s b e r g e r optou por não jogar, pra não complicar a situação dele, se ele toma uma pancada. A gente está lidando com um time que tem um cara chamado Ingata do outro lado e ele é bastante grande, bastante forte. A linha dos s t e e l l e r s é ridícula, então ele apanharia muito. Logo, é mais. É Mais conveniente é, é mais sábio, é mais inteligente exatamente colocar um quarterback que esteja capacitado e não sacrificar o quarterback titular da equipe. Tem dois super b o w l s no currículo, um baita de um jogador. Quer dizer, e aí é, é muito complicado, né? Quer ver, o Heinz Ward falou o seguinte: esse jogo é quase um jogo de playoffs, é, é um jogo que a gente teria que vencer. Eu posso ver alguns jogadores e também. Companheiros de equipe dizendo, é só uma concussão. Eu já joguei com uma concussão antes. Pô, desagradável, né? Muito. Muito. Olha, lamentável. Lamentável a conduta do pessoal lá em Pittsburgh. Até o Santoni o Holmes entrou na, na brincadeira. Olha só, o Santoni o Holmes, uma frase desagradável. Nós gostaríamos que ele jogasse. Se ele tivesse a oportunidade, deveria ter jogado para nós. Mas não jogou e não conseguimos vencer. E onde fica o Dennis Dixon nessa história? E onde fica a moral do time nessa hora? Olha. Lamentável, lamentável. E já que falamos da briga pelo wildcard, que a briga pelo wildcard na e f c North tá pegando fogo, vamos falar de mais um candidato ao wildcard. Philadelphia Eagles contra o Washington Redskins, precisando de uma vitória pra se manter ali colado nos líderes, pra se manter com chance s de playoffs. Tentou um sidekick no começo do jogo, Alexandre? Não, que, que idiotice, velho. Vence, venceu Pô, venceu a partida por 24 a 27. Mas por que, que você tenta um s i d e kick no kickoff do jogo? Porque você é burro e não sabe o que faz, é por isso. É Uma decisão lamentável do nosso amigo Andy Reid. Só que é aquela coisa, né? É sempre assim: se o cara é... ser head coach é foda por causa do seguinte. Tudo bem que não é normal você chegar chutando um s i d e kick. Mas se ele chuta um s i d e kick e o Eagles faz um t o u c h d ã o Nossa, Andy Reid fodão, que não sei o que, não sei o que. Olha, Julio, eu vou discordar completamente de você porque é o seguinte: mesmo que desse certo a jogada, tudo bem, legal, deu certo,、oh, maneiro, parabéns, mas. E os riscos? Quer dizer, você chuta um onside kick, é... o jogo acabou de começar, você precisa realmente se dar o luxo de perder a posse de bola e aí tomar um, tomar um touchdown e ter que começar já perdendo de 7x0. Logo de primeira, que foi o que aconteceu com o Philadelphia Eagles. Poderia ter perdido o jogo numa chamada idiota dessa. E aliás, poderia ter custado o cargo do nosso querido Andy r e i d que ele tem que lembrar que o, o contrato dele acaba no final desse ano, né? Então ele tem que ser um pouquinho mais cuidadoso com o play calling dele. Mas continuando com o jogo, Eduardo Galvão. Philadelphia Eagles chutou um sidekick. Os Redskins, que não são bobos nem nada, jogando contra a rival de divisão, você ganha a bola na linha das 30, 40 j a r d a s do seu ataque. Sei lá o que, você vai atrás do touchdown. Conseguiram marcar o touchdown. Philadelphia foi lá, virou o jogo no primeiro quarto ainda. Washington foi lá, conseguiu virar o jogo de novo. E o Eagles pegou e tomou a liderança de novo no intervalo. Só que aí foi a vez dos Redskins. Terceiro quarto, mais um touchdown d o Washington Redskins. E no começo do o q u a r t quarto, um field goal. O que eu acho que foi uma decisão precipitada do time dos Redskins, porque faltando mais ou menos uns 10 minutos de relógio assim, eles resolveram segurar o jogo e eles começaram a investir muito no jogo corrido. Pera í ainda tem 10 minutos de relógio, você ia devolver a bola para o seu adversário com 10 minutos, não é nem dentro do t 2-minute drill, nem nada, são 10 minutos de jogo. Filadélfia conseguiu avançar todo o campo, empatou a partida com direita conversão de dois pontos e tudo. E no finalzinho do jogo, David Akers conseguiu mais um field goal, venceu a partida. Eu sinto dó dos Washington Redskins. Eu sinto um pouco de dó deles, que eu não entendo. É um time que tem tanto dinheiro, poderia investir tanto e nada dá certo. Eu fico com dó até do Jason Campbell. Ele faz uma cara de choro quando ele tá dentro de campo, às vezes. É impressionante. É, o problema é que o pessoal pode até ter dó do Jason Campbell e do Redskins, mas não deixa o Redskins ganhar, não. 3-8 na temporada. Lamentável para quem pagou um contrato de 100 milhões de dólares em 7 anos para o Robert Hemsworth, porque ele não jogou mais uma vez. E quem continua sendo a estrela do time é o London Fletcher Baker, que jogou muita bola outra vez, 12 tackles no jogo, sendo um sack. E o Redskins perdeu outra vez, não conseguiu bater o Philadelphia Eagles, perdeu as duas para o Eagles nessa temporada e mais e mais. E os receivers do Washington Redskins? O que acontece com esse pessoal? Cadê Randall? L?、Well? Cadê Santana Moss? Moss pegou um passo para touchdown, mas q u a 4 recepções para 28 jardas. Olha, é um ataque que precisava de um quarterback, precisava de linha ofensiva, precisava de tudo. O Washington Redskins precisa de tudo, inclusive um presidente e um head coach, como já foi citado anteriormente. E só lembrando, o Redskins. Quatro derrotas nessa temporada para o Rivais de Divisão. Bye-bye, Playoffs. Para o Washington Redskins mais uma vez. É, já comentam até lá em Washington, Alexandre, da possibilidade do Sam Bradford ir para o Washington Redskins. Só que o Bradford ele, ele tem uma linhagem indígena na família e ele fica um pouco. Ele tem um pouco de receio de tocar no nome de qualquer time ligado às tradições indígenas, né? Washington Redskins, Kansas City Chiefs, entre outros. Então, já comentam até que o Washington Redskins pode usar um, um golpe do malandro ano que vem. c o l t McCoy é um dos caras favoritos para o Dallas, Dallas Cowboys. Saindo da Universidade do Texas. É, é menina dos olhos de Jerry Jones. Mesmo com Tony Romo lá em Dallas. c o l t McCoy tem muita apreciação pela torcida de Dallas. Então, pode ser que o Washington Redskins tente o c o l t McCoy. Simplesmente para limpar o draft do Dallas Cowboys e poder reconstruir um time a partir desse draft. Porque já tem muita gente dizendo que o Jerry Jones já entrega até o estádio novo só para ter o c o l t McCoy no time. Olha, se ele quiser trocar comigo aquela televisão HD do tamanho da minha casa, também eu estou sem t i n d o Você troca suas escolhas no draft com ele, Alexandre. Troco, Troco, sim, no meu franchise aqui eu vou mandar uma proposta para ele. Minhas escolhas de draft pela HDTV. Pode ser, Jerry Jones. Manda um toque pra mim, por favor. Mas agora voltando à parte séria do Anderson, né? Mas vamos, vamos dizer assim: Cold McCoy seria perfeito pro Washington Redskins. Pocket passer, qualidade inquestionável, grande jogador. Mostrou isso no clássico entre Texas e Texas AM na última semana. Jogou muita bola. Sem Bradford com c o n t u s ã o É, tá machucado, não tá jogando essa temporada pela faculdade de. Pela. Caralho! Pela Universidade de Oklahoma. Então, quer dizer, o que, que a gente faz aí? Bradford também tem aquele problema do. de ser indígena e tal. Eu vou dizer o que, que o Redskins poderia fazer. Jimmy Clausen seria um nome muito forte pra esse time do Washington Redskins muito forte. Quarterback vindo de Notre Dame. É muito bom, temos lá o Javons Need também, Joe m i s s mas. Olha, Cold McCoy é tentador no mínimo. O cara tem um futebol americano espetacular, talento que salta aos olhos realmente. Também não podemos esquecer do Tim Tebow. Muitas opções para esse time do Redskins no ano que vem, mas não é só quarterback, gente. Esse time precisa de novos talentos na defesa, principalmente na secundária. Eles estão com os mesmos corners lá faz uns 40 anos, sabe? É, tá, tá difícil, tá difícil. Precisa de um pessoal mais novo, renovar a defesa. Precisa de linha ofensiva. Precisa de ânimo. Acima de tudo, precisa de ânimo esse time do Redskins. Porque é um time que tá sempre jogando na NFC East só apanhando. Contrata muito, gasta muito e faz muito pouco pra cifras que gasta. Ale, é como eu falei nos últimos endzones, o, o Washington Redskins precisa investir no draft e não no free a g e n c y Porque. Free agent, você pega aquele cara pra tampar um buraco, por exemplo, você precisa de um adesivo, seus adesivos são novos, você precisa de um, de um cara experiente, assim, pra mostrar o caminho. Você vai lá, pega o Marvin Harrison, por exemplo, coloca ele numa temporada e fechou. Não é seu, fazer seu time de free agent. Isso, todo mundo sabe, isso até no Medem não dá muito certo, entendeu? Então eu acho o seguinte:、tia. o, o w Ashton i n g Redskins tem que ficar sossegado com esses caras que, que ele pegou no free agent, o e a n g e l o Hall. Albert Hainsworth, e a, e a partir desse ano tem que começar a investir no draft. Quarterback é o canal. O Jason Campbell é um cara assim. Ele não é tão bom, mas é um cara até esforçado. Isso eu, eu a, não acabei ressaltando nos últimos anos, mas é verdade. Mesmo com a cara de m e show, que... m com o cara a de o Jason Campbell é um cara esforçado. Você vê que ele tenta jogar, mas. Não tem jeito, esse ano principalmente não tem jeito. O Redskins está sem ninguém naquele ataque. É a linha ofensiva e joga a bola para a galera lá, porque eles t ã o com u、um、o terceiro,、um、terceiro running back jogando de titular. O running back retornava, que é o Rock Cartwright, é complicado. Entendeu? Eu acho que ano que vem, e s s off-season Redskins pega um quarterback. Pega mais um wide receiver, porque só tem o Santana Moss e o Chris Cooley de Thailand lá. Anton r e n d e l p h não tá jogando bem essa temporada. Pega um wide receiver, às vezes pega um outro running back pra ajudar o Clinton Pornes. E é isso aí, vai aos poucos arrumando um time. Pode não ser que no ano que vem o Washington Redskins vá pra playoffs. É investimento a longo prazo, vai pegando um jogador aqui, outro jogador ali, até formar um bom time. q u a r t e r back é o que o Washington Redskins. Precisa ir no first round pick. Se não pegar, first round pick dá um tiro na cabeça do d a n Snyder porque aí ele tá ficando doido. É, Júlio, você tem que contar também as poucas contusões do Washington Redskins: Chris Cooley não jogou, Clinton p o r i s não jogou, D'Angelo e Hall não jogou, Albert h e i n e s w o r t h não jogou, l a d e l Betts, que era o segundo running back, e n d u r a n e reserve. Assim não dá, assim o time não vai pra frente com tantas contusões assim, tantos jogadores fora. E não são qualquer jogador, são jogadores muito importantes pro a a time. Assim não vai pra a frente. Tem que, tem que criar um banco nesse time aí também pra a cuidar dessas contusões. Mesmo sendo muitas, você tem que ter um banco pra a cuidar dessas contusões. Pra a fechar o programa de hoje, aquele que eu acredito que tenha sido o jogo mais emocionante da rodada: Detroit Lions fazendo escola. Venceu a partida na semana passada com o cronômetro zerado. v i n c e y o u n g e Tennessee Titans ficou com inveja. Falaram: não, essa semana é a gente que vai temperar o, o, o jogo, é a gente que vai temperar o placar, é a gente que vai vencer no último segundo. Tennessee Titans e Arizona Cardinals. v i n c e y o u、um, n g com um drive espetacular dentro do 2-minute warning praticamente. 99 jardas com v i n c e y o u n g passando a bola. Chris Johnson mal tocou na bola. Chris Johnson não correu. E olha que tinha time out, tinha todos os aparatos que possibilitariam o Chris Johnson desenvolver o jogo dele. E v i n c e y Ong u marcou um TD no jogo. Mas foi o TD que ele precisava. Achou Kenny Bridge dentro da Endzone com o cronômetro zerado. E foi uma reprise do Rose b o w l de 2006, né? v i n c e y Ong u de um lado, Matt l e i n a r t do outro. E o v i n c e y Ong u levando a melhor de novo. Edu, eu queria ressaltar nesse jogo. O, digamos assim, como que o Vince Young mudou da água pro vinho de um ano pro outro? Ano passado, Vince Young com problemas pessoais, não sei, não tava focado na NFL, caiu até pra third string. Chegou a pensar em se matar, chegou a pensar em fazer uma besteira dessa. Um cara que tá ganhando uma puta grana na, na NFL, vai querer se matar e tal. Botou a cabeça no lugar, foi voltando aos poucos, veio pra backup do Karen Collins. Tomou a vaga de titular após o 0-6 péssimo da equipe do Tennessee Titans. E como diz o Paulo Antunes, falou assim para a s t r e i t de derrotas do Tennessee Titans: Chega! Chega, acabou, porque o Tennessee Titans venceu todos os jogos que o Young comandou a equipe. Eu gostaria de ressaltar a maturidade do Vince Young no Pocket. Ele está seguro. Tá observando seus receivers, a linha ofensiva fazendo um excelente trabalho. os Quarterbacks de Tennessee foram os menos sacados na temporada. E Vince Young tá distribuindo a bola bem, mandando a bola pro Kenny Bridge, mandando a bola pro Washington. E tá jogando bem. É uma coisa que eu achava que não era possível porque o Young era um puro scrambler. Ele olhava,、ah, não tem ninguém, vou sair correndo. Não, ele tá olhando uma vez, olha a segunda, olha a terceira, viu que não tem ninguém. Ele sai correndo com a bola, ele deu outra cara pro Tennessee Titans. E eu vou falar uma coisa pra vocês: o Tennessee Titans tá 5-6, mas pra mim o Tennessee Titans vai de wildcard pros playoffs. Porque o que esse time tá jogando com o Chris Johnson, essa defesa que surgiu das cinzas, e esse grupo de wide receivers que tá jogando bem da água pro vinho, vai ser a resposta pra vitória do Tennessee Titans nessa temporada. É, e outra coisa: Kenny Britt, meu filho, que cat c h foi aquele, cara. Pelo amor de Deus, que porrada que você tomou e mesmo assim você segurou a bola. Faltando 0 segundos para acabar o jogo, o Vinciang olha para o Poc uma vez, olha p r o Poc duas vezes, escapa do sec, olha para o Poc de novo, vê o Kenny Britt no meio de três caras, toca para ele o Kenny Britt no alto, toma uma porrada no joelho, cai de lado, continua segurando a bola e faz o titão da vitória. Esse garoto. Em uma quarta para 10, Victor. Impressionante. Sensacional, esse garoto vai longe. O grupo de wide receivers desse ano foi muito bom. Tirando o d a r u s Hayward Bay, que foi o primeiro pick de wide receiver, os outros de first round que foram 5. Michael Kravitz, Percy Harvin, Hakim Nix, Kenny Britt e Jeremy Macklin. Esses 5 caras vão muito longe na NFL. Vão mesmo e tem mais, hein, Vitinho? Você falou do c a t c h do Kenny Britt. E o passe do v i n c e y o u n g Alguma coisa a dizer? Do passe do v i n c e y o u n g Sensacional, sem mais. E a semana começa na quinta-feira com o、um、jogo em Toronto. New York Jets enfrenta os Buffalo Bills nesta quinta e no Roger c e n t r a em Toronto. No domingo, a semana 13 continua: St. Louis Rams contra Chicago Bears lá no Soldier Field. Detroit Lions vai até Cincinnati enfrentar os Bengals no Paul Brown Stadium. E O Tampa Bay Buccaneers vai até Carolina enfrentar os p a n t h e r s no Bank of America Stadium. O Pittsburgh Steelers entra em campo lá no grande pote de mostarda, a o Heinz Field, contra o Oakland Raiders. O New Orleans Saints pega o Washington Redskins no FedEx Field, fora de casa. O New England Patriots visita o Miami Dolphins vai até Lundshark Stadium. o e o Philadelphia Eagles pega Eagles o Atlanta Falcons no Georgia Dome. O Tennessee Titans viaja até i n d i a n a p o l i s para jogar contra os Colts no Lucas Oil Stadium. O Denver Bronx viaja até Kansas City para jogar contra os Chiefs. O Houston Texans viaja até Jacksonville para jogar contra os Jaguars. E O San Diego Chargers viaja até Cleveland para jogar contra os Browns. O Dallas Calva o vai até Nova Jersey e n f r e n t a r o s Giants. O San Francisco 4 9 e r s vai até Seattle e n f r e n t a r o s Seahawks. O Minnesota Vikings vai até Arizona e n f r e n t a r o os Cardinals. E no Monday Night Football, o Baltimore Ravens vai até Green Bay enfrentar o Packers. Alexandre Branco, um jogo pra você que vai ser muito bom essa semana. Olha, eu acho que ninguém vai escolher o Oakland Raiders e Pittsburgh Steelers, né? Porque, enfim, o Oakland vai estar em campo. Mas eu vou, <risos> <risos> eu vou ficar com o Dallas Cowboys contra o New York Giants confronto é, que pode ser decisivo pra vida do Giants e principalmente pra liderança do Cowboys na NFC East. Pra você, Julião. Ale, um jogo interessante dessa 13 semana da NFL, na minha opinião, é Philadelphia Eagles indo até Atlanta jogar no Georgia Dome contra os Falcons. É um jogo que é uma batalha direta pelo Outcard da NFC. Philadelphia Eagles com 7-4 e o Atlanta Falcons com 6-5. Quem, quem vencer continua com sangue pra poder lutar pelos playoffs. E você, Vitinho, um jogo que chama a sua atenção nessa. Semana 3 da NFL? Olha, o jogo nem é muito bom, mas é por falta de opção mesmo, porque essa semana tá com uns jogos muito feios aí. Mas eu vou ficar com o jogo Tennessee Titans Indianapolis Colts. O Indianapolis Colts com o seu grande time, grande Peyton Manning, invencível, e o Tennessee Titans, essa maré de vitórias, v i n g a n g sensacional, defesa jogando bem, e o Chris Johnson jogando como sempre jogou, vai ser um, um jogo muito importante pros a a dois times. Eu já voto no Monday Night Football: Baltimore Ravens contra Green Bay Packers lá no l a m b e a u Field. O Packers dentro do l a m b e a u Field é sempre um show à parte, assim como a defesa dos Ravens. Baltimore Ravens e Green Bay Packers no l a m b e a u Field. Bom, e o endzone da semana fica por aqui. Foi um prazer, foi uma alegria ter você como nosso ouvinte. Continuem mandando os s e s e-mails. Os e-mails são todos muito bem-vindos. Valeu, pessoal, para todo mundo que está mandando e-mail, deixando comentário, dando essa força, dando esse feedback para a gente. Mande e-mails para podcast.endzonebrasil.com. Postem também aí na, os comentários de vocês na postagem, no, logo abaixo do texto do podcast. E eu fico por aqui. Alexandre, meu amigo, um abraço para você. É isso aí, Edu. Valeu por mais essa edição do Endzone. Sensacional, e uma coisa que tem acontecido recen mais recentemente assim, é que o e n d z o n e tem ficado cada vez mais divertido. Espero que o pessoal que está ouvindo o e n d z o n e agora tenha dado tantas risadas quando nós demos aqui gravando o e n d z o n e Realmente tem sido cada vez mais engraçado é, participar do e n d z o n e com esses caras. Espero que vocês gostem dessa edição. E antes de mandar é, aquele salve para o pessoal e passar o microfone para o juro, eu queria pedir desculpas a vocês pela minha voz um tanto quanto rouca. De tanto berrar no jogo de domingo, mas enfim, nos jogos de domingo,、né? tanto d o Silver Bullets quanto no do Philadelphia Eagles. Mas, tirando essa parte, Júlio, um grande abraço. a l i antes de me despedir, eu gostaria de avisar os nossos queridos ouvintes que a edição 50 está logo ali. Faltam 21 edições para a edição 50, mas aí vocês perguntam, o que é a edição 50? A edição 50. Será uma e x c e l e Calma, calma, Júlio. Quem viver, verá. Sem... Não, não entrega o doce agora, Júlio, porque senão perde a graça. Então, tudo bem. Eu vou fazer esse mistério maroto aqui e passo a bola pro Vitinho. Aquele abraço, Vitinho. Aquele abraço, Júlio. Aquele abraço d às n e g h t Zoners. Aquele abraço aos nossos ouvintes. Espero que vocês tenham gostado desse programa, que foi muito bom. Tá muito divertido, mesmo, como o Ale falou. Cada vez dá mais prazer fazer esse, esse programa aqui. E estamos caminhando pro final da temporada, não é isso, Edu? Com certeza, Victor. É, é sempre como a gente fala, é sempre um prazer estar aqui gravando. É sempre muito divertido estar aqui comentando sobre futebol. E é, eu espero que os nossos ouvintes também tenham essa reciprocidade, que eles também se divirtam tanto quanto a gente com nossos comentários. E vamos tentar passar um pouquinho, cada vez mais um pouquinho desses nossos bastidores, desses nossos papos doidos assim. Vamos tentar soltar cada vez mais um pouquinho no programa para que todo mundo veja. Nós somos normais, nós somos de carne e osso, nós também erramos. Abraço pra a todos os ouvintes. O Endzone dessa semana fica por aqui. Fui!